Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega, nueva entrega de charletas en Sinchili Quiratia. Hoy os traemos un tema interesante del que se habla en nuestros montes y en, en las zonas rurales sobre todo. Urumea comendietan macroeolicoriquesa. Hoy os traemos la charleta de la presentación realizada por la Iniciativa Popular Urumea Co. Mendiak Visirix el pasado jueves 27 de febrero en la Casa de Cultura Oquendo de Donostia. Bueno, como veis también se habla en las zonas urbanas. Esta charla se recogió, como he dicho, ahí en, en la Casa de Cultura Oquendo. Pues sí, el pasado 27 de febrero a las 7 de la tarde, la iniciativa popular Urumea Comendía Guisiri, creada por grupos de vecinos y vecinas de Arano, Goitueta y Hernani, realizó en la Casa de Cultura Oquendo un acto de presentación y una charla informativa sobre los macroproyectos eólicos promovidos por Resol y Endesa en los montes del Urumea. El proyecto de Repsol es la mayor infraestructura de este tipo planteada actualmente en Euskal Herria. Según el documento remitido el pasado día 30 de enero por el gobierno de Nafarroa al Ayuntamiento de Arano con motivo de la prospección arqueológica prevista llevar a cabo en la zona afectada por este macroproyecto denominado Parque Eólico Erreca, el proyecto de Repsol contempla la instalación de 15 aerogeneradores de grandes dimensiones en las estribaciones del cordal Adarra-Mandoegui y la construcción de pues de casi 27 kilómetros y medio de viales de acceso de 6 metros de anchura partiendo desde Besabi, Urnieta. Se proyecta además la construcción de una línea de evacuación de 21 kilómetros de longitud con 68 torres de apoyo que atraviesa los municipios de Arano, Hernani, Urnieta, Astigarraga, Orereta y Rentería y Oyartzún, hasta el punto de conexión con la red de distribución general en la subestación de Arcale. Con todo, es evidente que este proyecto genera graves impactos en el medio natural y humano, siendo un claro ejemplo de modelo basado en macroproyectos agreden el territorio y son incompatibles con el fomento de una gestión más local y comunitaria de la energía. Pues bien, esta, esta charla la la uparon, además de los vecinos, como he dicho, de, de Arano, Goizueta y Hernani, la uparon un poco los colectivos a Torralaya, de Donosti, Eguski, Aritzalde y ecologista Marchand pues escuchamos si os parece esta charla que, que también por otro lado y luego lo leeré nos convoca nos convoca para el 22 de marzo en, en gasteéis 22 de marzo en gasteéis a las 6 de la tarde desde la plaza desde la plaza Bilbao y escuchamos primeramente la charleta y luego os leeré pues una hojita de mano que entregaron a los que estuvimos en la charla. Vamos a ello. Asiko gea, vai, caixo, hachaleon eh, Asibañolen, eh, sana inun eh, Bueno, gasteleras de sangoiz. Que si alguien no entiende euskera O tiene algún problema con algún concepto Está todo en euskera Entonces Miquel ahí atrás está dispuesto a traducir, vale? Cualquier problema, pues Le decís a él que es el caballero que está ahí de azul, vale? Badago norbaite e txulpena verduna Alguien que necesite, traducción No hay nadie Ya Ordu nuen, bai. E, bueno, atxaldeon, berriz, eskerrik asko, gerturatu zaten guztioi, iasan posada, hainbeste jende ikustea, e, babesa ematen edo, eta pixkat interesak inez. E, bueno, gu gaur korsaioa e, aurkezpen modura edo prestatu dugu, e, bai gure taldearen aurkezpen modura, urumako mendiak bizirik, hemen pantalian eta kamixetetan. Entzuten da? Ez edo galdetu? Bai, entzuten da. Baila. Vale. E, ikustez zuten bezala, eta beste alde batetik ba, pixkat urumako baldea erara datotzen bi proiektuen aurkezpena egiteko ideiarekin ere bai, bai pixkat e, datorrena erakusteko eta zedimentzio ditun batez ere, eta ba, gu korren aurrean, ba, hartu degon jarrera bai eta ba, antola antolakuntza bai e, eta bueno, e, ba, pixkat e, nik horren egiten aurkezpena eta gero, e, kronologia labur bat aurkeztuko izuegu Nola iritsi zaigu proiektu hauen informazioa, nola nola hasi dira bian edo ez, edo beintzat nola nola sigaren gu ere antolatzen. E, gero Mikelek datu tekniko batzuk emangoizkizue, pixkat ba hori. E, eskala ikusteko, ez? Ze zer edutan dato zen berriztagarri hauek, makroproiektu hauek. E, eta bueno, gero ba kalteen inguruan arituko geran. Eta, bueno, amaitzeko e, gure jarrera saldu eta gero, ba, piskate egingo dugu, ba, betiko galdera nantzuna, kausnarketak, edo, ba, sola saldia, bai, zuekin. E, eta, bueno, ja, pix, haste harren, e, orain goz, e, urumako hontan honetan, bi proiektu aurkeztu dituzte. Bi proiektu, orain bertan gainera, talkan talka ari direnak, e, zonalde berdina hartzen dutelako inguru batean, bai? E, lehenengo proiektua da hemen ikuste ikustezutena, ikatzkan eizena jarri diotena, atzean enigma green power edo, bueno, endesa dauka, sustatzaile. Hernaniko e, ere muramogatzen den proiektua da, ogoita mairu mega batiokoa, eta bueno, oraengo zezaukago kokapen honen berri jakin genuen, e, ba, maiatzan, 2008-alauan, e, boletinean aterazalako. Eta ba, bertan aukigenu lehenengo albistea, Eta bai horkeztu zuten poligonala edo. Hemen ikusten dezuten mapau, han eskurrietan ere badaukazuten. E, dala e, ez dira kokapen zehatzak, ez dira proiektuaren kokapen zehatzak, baina badira puntu batzuk, eta bueno, poligonala usortzen da, bai, pixkat kaltetutako zona horrena edo ez. E, baina ez dagoge informazio askoz gehiago. E, eta beste proiektua, bai edana pixkat, e, bai, informazio goe daukaguna eta pixkat gaurko aurkezpenean, bai, gehiago sakonduko dugu proiektu hontan, da Repsolek proposatzen duen proiektu. Bueno, Repsol, Fenenergy atzean sustatzaile Repsol duena. Erreka proiektua gari diote izena. Eh, proiektu honelenego susmoak izan genitun, ba bai, ehm Hernanik osagarreta taldeari esker edo 2022 aldera, eh baita e, sustraerakuntzarengatik, ehm ba bueno, egontzan egon e, 2000, 2000 2000 markadako hasieran edo Beste proiektu bat, ongi mando egizton aldean e, aurkeztu zena eta atzera abotazena, e, udaletxeak kontran jarri ziren. Eta, eta, bueno, gero 2008a ero alderare bai, e, ikusi genuen e, Startcraft enpresan orbehiarrak, e, orain zainu un e, proiektua aurkeztu duen horrek, e, e, elegitea jarri zioela lurralde plan sektorialari. El lurralde plan sektorialak pizka tantolatzen du lurraldea, zenak esaten du bezala edo eta berriztagarrien plan sektorialak esaten du non jarri, non, zein diren zona egokiak ba, energia berriztagarri edo proiektuak jartzeko bai. Ordun, enpresanek enpresaanek elegita jarri zion esanez, ez azergatik kendu zuten ondimandoegi e, zona propos izatetik edo ez, atera gain zuten. Ba, Beraientsat zona proposa zela makroproiektuoleko bat edo jartzeko. Beraz horrek ere bai susmoak e, ahonditu zituen herrian. Eta gero ja zuzenean 2024ko uztailan, azken udaran, eh ordezkariak Erdeskariak zuzen-zuzenan etorrizean Aranoko udaletsera. Enpresa bera etorri zan Aranoko udaletsera, proiektu aurkeztera. Eta e, pixka herria erosteanian edo ba saltzera eta herria erostera, ez? Eh ba, bueno, esan ez pizka loteria tokatu zaigula eta bueno, konpentsazio bat emango digutela, ja zuzenean konpentsazioak. Eskeinitzez e, frontoia tapatuko dutela ikastola jarriko dutela eta bar barrez. Arano bezala korri bat egin baikastola bat ez. Ba, bueno, ikustezue. Eta, eta, bueno, ba horrekin ja, ba piskat ja, ba hakin bazet horrela, egia zela, eta susmoak ba hortan e, egia zirela, hau da ez. E, eta, bueno, orain, e, orain txai bertan esanetan bezala, bai proiektuabek egiten dute, eta elkarren artean lehian daude, e, Repsolen proiektuen ekartzen ditu Arano Goizuetau, e, Hernani, E, oi hartzun, nelduain, nekolurrak. E, ez, ez da, ez da, bat emataz, berastegi, bai. E, eta justu hernaniko zonalde hortan, e, talka egiten dute. Hemen ikustetuzue e, morekoak dira erosorgalduak, bai. E, hemengo zonaldean, gipuzkoako zonalde hortan, egiten dute talka, eta e, eta beraz baleian daudez, nor jarriko duen edo norkez. E, konkurrenteak direla edo hitz hori erabiltzen dute. Horain hori jakinara zidegore bai, aduez Repsolek kompetentzia eskaera egin duela eta horregatik ere bai dokumentu bat iritsi zaigu e, horre proiektu guztiarekin berrepsolek ba, bueno, esanez, ba, beraien proiektua dela e, lurraldeko beharre jo beto gokitzen zaiena eta ezen desarena eta barrekoak, bai, ba, lehi hori dago talka hori. Eta bueno, bestalde batetik e, bi proiektuek ere bai talka egiten dute zonalde hortan e, zonalde hori kontxiratuta dago lako eta bernaturalizazio erako proiektu batzuk abian daudelako bertan, bai. E, aia koharria, hemen ikusetut zue aia koharria eta bai. Batzen dituen korridore ekologikoa da, hau. Eta abian badira e, proiektu batzuk e, beraien elbura badala bernaturalizazio eta beresku pera, atako zait ba, bereskurapen ekologikoa hoez. E, eta beraz, ba, honek zuzenean horrako proiektu batek zuzenean talka egiten du elbura hauekin, e, krisi ekologiko erako benetako E, aur, krisi ekologikari aurre egiteko benetako elbura duten proiektu hauekin. E, ez e, makrolekoak argi dago, baizik, eta bereskurapen ekologikokoak bai. E, eta, bueno, nik ustez sarrera hemen utziko betela, eta Mikelek piskat datu teknikoa guak emango izkizue, bai, zehaz da zunga Ba, bueno, maidarek esan duen bezala, e, bi, proiektu, bi proiektu arkeztu ziren, lehenengoa da bat desarena, txikiagoa, esan deitzen dioguna. Hau dira, bost aerozorgaiu berreun metrokoak, berreun metroko alturakoak. Horda gazute, bai, orda da irudi batzuk, pixkat ideia bat iteko, ez? Totsako torreak iruroita metro, omen ditu. Hau da, bostbikoitza baina gehiago, ez? Hau da, atotsako torreak, ez? Hau oronakoa, igual donostiaren da inezaguna, baina, baina, baina, baina hori, ez? Berreun metro inokoak eta horietan bairu megabatioko potentzia da em, guztira, bosten artean. Proiektuaren inguruan ezakau gai beste informazio, baleno esan duen bezala, publikatu zen, baina hori bakarri daka guzt. Eta repsolen proiektuaren inguruan bai badakagula informazio pxikal gehiago. Hau da proiektu hundiagoa dena, beste baino, honek atzen ditu amagost aerosor gaiu, denak e, berreun metro ingurukoak. Bako itza zazpi mega, megabatiorekin, 6 azpigabatiroekin guztira egun megabatioko e, volumena, ez? E, justo eguna betan komunikabideetan atera dan bezala, dakagu, dakagu Euskaderriko, Euskaderriko usteet? Edo eako, ez? Euskaderriko. Euskaderriko euriko proiektu haundienaren menatxua gainean, ez? E, bueno, dakagu, de hecho, dakagu horre txosten batzuk, dago informazio pila bat dago proiektu nien inguruan, eta eta banalduna eskuragarri daude planoak eta eta beraz. Eh, ama en momento batean hor em claro, igual en dago en macro en eoliko hita zentratzea ez gure gure datuak, baino kontuan hartu behar da txikizioa ez dela dagerik ketar hartzen duten ketcharra handi horrena, baizik eta inguruan era duen guztia, ez? Pero no seiatuko bat ulertarazten, ez? Gu garandikan ere asimilatzen gai gara, ez? No, ze, zer den guztioi eta eta bueno, consciente egiteko hartas ez. Eh, ah bueno, esate ere, dechan maino 50 megabatietik gorakoa denez, gau zuzenean estatuko ministrioti tramitatzen da oso potentzia handia horrekoak. Eta ah bueno, eta gero serbidea, ez? Esaten una. Ez da berrikan jarriko diren ketcharra, basikak kontu hartu ber dela ere nondik e, sartuko dituzten gatarra guzti hauek eta gero aldi beran nondik aterako duten e, argindar hori e, kanpora ez orain hariko ikizgo ordatu batzuk bueno besterik gabemen e, tamaina tamaina ikusteko e, irudi bat eta hau da leno erakutsi dugun, e, mapa ez horra hartzen diren e, moreak dira aerosorgailoak 15 e, ondoren gorri zagartzen dena da sarbidea nundik sartuko lituzketen e, monstruo E kontuan hartu berda, eh, Bai. Bai, kontuan hartu berda, eh, bueno, besabitikanda urnietatik oker ez banago, kontuan hartu berda horiek sartzeko dila 6 eta 8, 8 metro zabaleko e, pista berri batzuk eraikitzea, ez? Hori da sarbidea. Ondoren 15 erosorgailu eta kontuan hartzea ere sorgailuen erosorgailu horien artean ere, e, kableado bat e, botako dutela. Ez orduan ez da bakarrik e, argazkeetan ikusten ditugun ziagoiek, baizik eta entramado guzti hori ez. Eta gero puntu, puntu hori bakoitza hori da e, goiten txioko torrea, iruroita zortzit torre, ateratzen direla en, baur, aerosorga jubenerdian egongo den en, azpiestazioari, dai? azpiestazio hartatikan aterako den kableado luze bat egongo dela zuzenean lotuta hori hartu nengo arkale azpiztaziora. Vale? Oie dira gutxi hori bera e, oitabat kilometro. Mai? Oitabat kilometrotan zehar, irur oieta sortzi torre. Mai? Kalkulatzen da gutxi hori torre da bakoitzak, daukala e, amabi metro kubikoko gormigoizko e, zimentazioa. Osa dira torre oso altuak, oietamar berrogei metroko alturakoak. Bari, gutxi hori. <coughs> A, ah, eta gero, bueno, pistaaren luzera ez dugu esan, minea, gorri zabartzen den sarbidearen pista, 6 zortzi metroko zahorelako pistak, ogoi tazazpik kilometro, bai? Baina, bueno, ziti. Baina, bai. hori. Eta, bueno, behar danean ormigoia, e, aldapak estabilizatzeko, bai. eta hoi guztiak, bai? Baina, e, bueno, pixkate kalteen inguruan itzeiteko, hau bedira, guk analizatu ditugun, eta garrantzitsuenak irutuz ezkigun... E, kalte batzuen e, lagurpen batez. E, batez ere ikusi dugun eragin oso importantea izango da lur-moimendua. Eta karo lur-moimendua, alene osaten non berdina ez. Lur-moimendua zitzeiteakuan kontuan hartu arda ez bakarrik jarrikoen aer aerozorokaiua, egin eta orda, atzean dagoen guztia ez. Seiz-hortzin metroko pistak egiteko, bus, pentsa bueno gainera kontuan hartu, e, baiar hori zauzen dezutenak bentsat, baiar hori ditune aldabak, iraizugarriak. Eta erudikatu, eh 70 pico metroko pala bat sartzeko, ez? Kamiol horrek aldapaoietan, pues bide ereki barko dituzten, eh. Hortikamo dago argazkin batean, pues bueno, egotzen dituzte orrela egotzen dituzte palaoak, ez? 6, 8 metroko pista bat zabaldu, pistarik ez dagoen lekuan, hori bueno, da txikizioa ez? Gero bestea da... Em, eh sea, aire zorraio bakitzak, naiso bai ez da bakarrik, ondoren e, bukatzen direnean hartuko duen eh zirkonferentzia hori, bizi hori egiteko ere ondoan e, kalkulatzen da gutxora 6000 metro garatutako lautala bat, e, garbitu behar dela no, garbitu, edo txikitu behar dela e, aeroso gai hori jartzeko, bai. Orduan izango zan 6000 metroko 15 horlako eh lautala sortzea horgoian, ez? En mero Bai. kalkulatzen da eh torre bakoitzaren zimentazio daiteko direla mila 1800 metro kubiko zemento, Hormigoi, eh? Na barbaria, barbaria de bat. Sarbideak, palak. Bueno. Ondirairodi batzuk piskatik usteko zerta zaitzen aigen. Ikusi dagoen beste kalte nabarmanetako bat da e, uraren eta eta iturburuena, ez. E, azkenean e, txikizioi ekiteko eta bat ez ere piztauek iraikitzeko e, bueno, geologikoki modifikatu behar gozu aldapa guzti hori. E, eta esaten ez. Kontuena hartu behar da zen ze pendintza daude nor, ez, kristone aldapa daude, eta baita ere ze, ze urkantia da erotzen den hor. Badak e, Euskal Herria, nik urso Iberiaz euri eurigean iten duen lekutako bat, horrek eta ez, hor dago kriston higadura arriskua eta dira bereziki lur, e, bueno, lur azalekoa dira eta lur sensiblea dira higadurari, ez hor duma, hor bueno, lako pista batzuk egiteak malkarroetan monstruoiek igotzeko horrek ba, bueno, erakintzakena da da bastante bastante ondia, ez e, beste kalte bat ikusi duguna da erbai, e, mendien industrializazio bat e, sortuko lukela da atzera ez inaden artifizazio prozesu bastante bortiz bat. Eh, ondoren ki berda lengo hemen bertan aitzi ber Sarobeek itzaldean bertan aipatzen zuen, ez? Eh, txikizioak egiten direnean, eh, naturalean eratzea ez hitzen da, baina ondoren naturalean eratzeko dauden presupostuak egiten dira oso txikiak. Orduan, eh, oso mezbiateagera edo bueno, mezbiateageraaino neko argi daka gu, eh, txikizio guzti egin ondoren enpresa hori inoiz ezetela arduratuko, eh, hor dauden katsar kentzeaz. Eta arduan horretik anitzeiten dugu, mendien industrializazio bat atzera beltarik ez duena. Zer hori egingo da, baina ez dute inezkentuko ez. Konton hartu da ere horrek ez dekostu ikuluken. Hortik sartzea dagoza, baina hortik ateatzea. Saberzen jarriko den gero hori ateratzen, eta horre ingo dituzten hor migo izko zimentazioi ekentzen. hori da ez dira jarriko inoiz hori ditu. Bai, gero ere aipatzea... Naturgune baten e, txikizio oso bortiz bat izango dela. Hain bat e, gauza batik ez. Uraz hitzein dugu lurraren emankortasuna edo lur zoruaren e, igaduraz ere dugu. Beste kalte nabarmenetako bat da jende askoke hainbaldekutan asti dena da egaztiena ez. Hori da ere berez, bereziki e, egazti emigrazioan den leku bat. Eta bueno, badakigu aire oso gaiua undia hubek egaztien daukaten eragin egin bortitza datu asko daude ditugu hemen bilduta, baina bueno hori badakigu... En... Bai, ni gustete horreño, trabajo. eta bueno, beste kalte ekologiko hauek Etatika Terebai, bueno, el Carla, el Carlo tutado de horrelako ba, bueno, ipaisaiaren eraldaketa honek ba, eragin sozial bat dakar, e, eragin sozial eta kultural bat dakar, adibidez, eh ba herri hauentzat eh zuzenean eh bizi baldintzen kal, kaltetzea da. Aranoren kasuan, zuzen-zuzenan eragiten dio e, bizira upenari, herriaren bizira upenari. herri txiki bada, oso bertu gauditzen zezkio aerosorgalio hauek, monstru hauek ez, berrenu metroko monstru hauek. Eta gero, ba, badira herri batzuk, ba, lurrarekin ba, identitate aldetik eta baita egunerokotasunean, ez, praktiko, e, arlo praktikoan, e, erlazio dutenak, eta horrelako industrializazionek ba, badakar e, erlazio horren mozketa zuzena, ez, naturarekin erlazio horren mozketa zuzena. Eta, bueno, zesanik ez, bat pixkat, osasun kalten inguruan ere bai, ez. E, ikerketak egine dute, batez ere, amarre eta amabost kilometro inguruan bizitaren herritarrek, ba, aiz sindrome hau edo, ez, e, jasan dezaketela. E, ba, bueno, e, eragin e, kognitiboak, psikologikoak, ba, e, insomnioak, e, zorabioak, e, arreta galeramdia umengan batez ere, eta barretabarrez. E, e, e, e, e, e, Eta bueno, beste, beste kalte bat oh, kasu hontan eh, Repsolen em, proiektu hontan bereziki aipagarria dena guretzak gentzat zona, Aranoko zonaldearentzat eta bueno, eh Oñimandoegiko eh Mendilerroarentzat edo eh, da ondare arkeologikoaren kaltea, bai? Eh Oñimandoegi estazio megalitikoa kontserbatzen da bertan, eh, ba, babestua dagoena eta bueno, eh Mendilorrauetan ere ba Euskal Herri mailan e, megalito kontserbazio, megalito eh kontzentrazio barkatu hondienetakoa kontserbatzen da bai, hondiena ez esateagatik. E, eta bueno, proiektu honek ba zuzenean era egiten dio honi. eh jaiko siziego e, datu asko ditugu oni inguruan, batez ere eh aurkeztutelako ja da proiektu bat edo eh eskaera bat eh prospekzio arkeologikoak edo egiteko, ez? Eta hemen ba bueno, pantailan ikusten duzute Bizkat eh badaudela erosorgailu batzuk zuzen zuzenean jartzen direnak, eh megalituen gainean, arrezpilean gainean, bai. E, bi gainean, beste bi sortzi metrora, kordenada bat hartuta, e, eredu, bueno, e, kordena bate, batetik abiatuta dira metroa, bai, bai, beraz ez dira, osa, sortzi metro, berreun metroko me, e, mostro baten ondoan, eta ondoan arrezpilea bat, bai, bueno, isolatuta uzten du guztiz, e, horrelako e, onda arkeologiko bat, bai. Eta, eta gero ba bueno, e, urbanismo legedietan ere bai argi esaten da, ba, bueno, arkeologia, e, ondarean eta bueno, e, eta eraikin historikoak egin bardutela erekin berriekin, ez. Eta kaso hontan guztiz mozten du ba paisaia kultural bat eta paisaia arkeologiko bat, ez. E, ez dira kontuan izan behar bakarrik harrespilak berak, baizik eta paisaiak arkeologiko duen eh balio arebai, ez. eta bueno, gero ikusitu dero bai, medida korrektora, sedo eskintzen dituztenak, ba, bon, nahiko eskaxak direla, beraz, e, hori. Eta, bueno, azkenik, ba, e, pixkat batzutan aztuiten dena kalkuloak egiten dana kalkuluak egiten bat ez ere zehubi zuurien aldetik, eta e, e, energia fosilaren kalkuloak egiten direnean nean ez, e, berrizagarria hauen alde ez, itz egiten denean, ba, da e, horrelako proiektuak ezartzeko behar diren materialak. E material hurriak dira, material arraroak kasu batzotan, euliken kasuan badira bi material nahiko arraroak, imanak eta egiteko behar direnak, kanpotik ekartzen direnak, eta ba hauen em, hauek ateratzeak edo ezan barru nizena, baina aztutzen nola esan era usteak, bai, aztutan nun, nola esan hori, e, material hauek era usteak, ba, txikizio bat dakar atzerriko lurretan, bai, eta gainera badira, ezin Erakuzketa batzuk, behar dituztenak erregai fosilak, ez. E, hor, e, onarrian, estraktibismonek daukana da, erregai fosilen erabilera, bai transporterako, bai ateratzeko, eta batira material batzuk urriak, eta gainera finitoak. Hori ez, duguaztu behar, ez, e, kobrea, adibidez, ez, bat denodakigu, apiskat nola dagon, kobraren pikori edo ez, eta, bueno, bukatuko direla, bai, ordu, eredu, eredu, ezartzen den eredu hau, ba, bueno, onarritzen dela, ba, finitoa den e, finitoa den material baten eta batez ere, ba hori herregai fosiletan ere oinarritzen den estraktibisma baten bai eta, bueno pixkat kalteekin hola bukatzeko badaukagu bideotxo bat prestatuta herriko erriko, erriko artean egin den montai bat eee, ba bueno, pixkat arna sartu ezagun denak, txiki bat bai, zuentzat batez ere, eta gure ere eta gaur bai ben. Sustenda. Ya está. Vale, un chico La 6, Sonia. Onda, onda. La sei. Muy zendiz kitanean maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten orduan azten bainaiz Nire baitan pizten diren Baster mire esgarriak ikusten Maite ritut maite Gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkitanean Maite ditut maite Gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkitanean Zer izkutatzen duen Ez ditanean Ikusten usten Orduan Astem bai naiz iskutukoa nere baitan bizten diren master miretsgarriak ikuzte Vale, ba, bideo hori, bueno, herriko jeneratekin du, ez? Bideo hori. Eta, bueno, osagaratzen dira erudi batzuk eta eta listo. E, gure jarrera edo aipatu ditugu Oi, onos. Aipatu ditugu datu tekniko batzuk eta aipatu dugu ere bai, eh, kalteen e, 4 moduko bat eta eta orain pixkat gatoz besterik gabe esatera, ba, herri herriekimenaren e, jarrera edo Ba, ba, nola labur biltzen den, ez? E, azteko azteko esan nahi dugu lehenengo gauza da guk kontxilleratzen dugula hau ez dela e, energia trantxizioako bide bat edo ez dugula, ez dugula ikusten e, energia trantxizio real baterako e, aurrera pelsuak ematen direnik e, hemen, ez? E, azteko irutzen zaigulako ez dagoela e, zentzurik ez dagoela zentzurik saurokorrean beragin argudio principalan normalen Normalean izaten da deskarbonizazioa eta CO biaren e, surgatzean argudio bat, ez? Hortoan guretzako alderbezkari eta kontraesankorra esankorra da e, CO bia surgatzeko eta ekonomiaren deskarbonizazioa erako horrelako espazio e, eta eremu naturalak destrozatzetik ikastea, ez? Hori da guretzako e, ikusten digun kontra esan e, haundinetariko bat, ez? E, Zein kontuan hartu behar da, batez ere CO bi hori, ez? Ando esperara gehiagi isurita daukagun CO bi hori Absorbitu eta lurrera berriro eskatuko karbono hori berriro lurrera eskatuko duena justamente direla ese en, en Baumbrumeako Vallaran en ber diren justu espazio hauek, ez. Em Ordan go hemen Navarren ikusten duguna da en Transizio energetiko bat baino dela multinazional batzuen e, kapitala metatzeko e, beste ekimen berri bat, ez? Zile nago egon ziren e, energia fosiekin, erregai fosiekin, eta orain dator ez, e, energia berriztagarrietara. Baina plangintzak e, eta proposamenak ez dira inundik inore egiten, erritarren behar izanetik abiatuta. Ez dira ez, ez adostuak, ez dira ez kokatuak lekuan, ez? Da dator. Datorkan potik, enpresa hundi hau, eta plantatzen du eh, mostro hori, kontuan hartu gabe, eskera, eskera gaina txapuzera dira, kontuan hartu gabe eskera eh, espazioan bertan eh, gutxien kaltia egingo lukeen lekuak edo, ez? Eza, dena, como, barri, pues, nabarmen ikusten da, planifikatu, planifikatu gabea, ondo pentsatu gabea eta kontastatu gabea diren ekimena direla, ez? Eh, esan bezala, el burutzat daukatela, eh, kapital hori metazen jarraitzea, ez? Eh. Pero ere bai, eh iritsizagula guri orain aranora, baina bueno, Euskal Euskagarri osoan gertatzen gai den fenomeno dela, dakizuen bezala, incluso eh, Europako hegoaldeko herrialdiei gertatzen gai zaien fenomeno bat dela, ez Iberia ere nere hostenari dira eta eta bueno, ikusten da badagoela estrategia bat, ez? Europako herrialde igoko hegoaldeko herrialde hoiek energia sortzeko eh etorkizun batean eh iparraldera dauden beste errialde batzuko hor nitzeko, ez? Da ba, Europa barruan ematen ari den eh kolonialismo extractivista hori e, ari dela afrikariten, pos e, vale. gero gure lurraldean gaur egon, ez? Ehm Gero esatea ere e, azpig, makroazpigitura macroaspiritualak datose la mosoratuta berde garbi eta berriztagarri eh, adjetiboekin, baina bueno, badaudela beste hainbat gauza ez direnak, ez direnak esaten eta guk gaur hemen azpimarratu nahi ditugula, ez? Baten baldeno aipatu dugu, baina bueno, e, da bera, bueno, asteko esatea, azpiegitura hondia hobek daukatela iraupen bat 20-25 ogei, urtekoa, ez? 20-25 urtekoa. Zer eramengin barrez un txikixi da 20-25 urteetan, eh argindarra, bai e, energia elektrifikatua sortzeko hortalako bakarrik, ez. Eh 2025 urte eta gainera gudakiduak gudakiguna gati beintzat, gaur egon ez askira existitzen eh hasi bi egitura guztia honen ondoren ere egiten duten zaur hori berziklaseko teknologiarik da eh ordun, puntua badu berziklagarria diren teknolo, o den e, teknologia hori ondoren ez aukitzea eh sortzenduten material hori berri, e, berriro Brasileako modurik, ez? Denegikusi ditugu irudiak nola juten diren, hartzen dituzte katsarroek, botatzen dituzte, entratzen dituzte eta eta fora errefuxa izango da iraizela, ez? Horri hasteko. Gero aipatzeko ere bai, eh aparato gustiauben eraikuntzan eta instalazioan, bueno, eraikuntzan, instalazioan eta incluso aube lortzeko behar diren materialetan, batez ere batez ere erabiltzen den energian erregai fosileetan oinarritutakoa dela, ez? Erregai erregai fosilea behartuzuko bai alabei makroaspi egitura guzti hauek egiteko ez orduan, bueno, hori kontuan hartza e, agian egia izan daiteke eta hori hainbat ikerlarik adiraztidut ez egia izan daitekela da e, bizitazik logustia hartuta etorkizunan COB kantia da gutxitzen duela, hori egian izan daiteke ez baina esan behar da COB xuria handiak sortzen dituztela dela mostro baina batez ere esan behar dena da e, aspi egitura hauek askoz ere impactua undiago daukatela En material extractzioari dago kionean. Bai? Aparatu dira, eh, ez bakarrik eh, material mota asko beharrituztela, bateriak, eh, osa bateriak, eh, nolabaitzen dira, turbinak, bueno, dazkate, da eh, nolabait oso-oso kompleixua dira, teknologia berri eta oso potente bezala saltzen dira, baina oso kompleixua dira materiali dago kionez. Orduan, munduan zehar, barriak dutat dauden leku askotako material askooren eh, beharra daukatez. Eta, eta horrek ere egiten du isugarizko eh txikizioa, gainera eh hegoalderago edo, edo pobretutako, ez guk pobretu lenagotikan produktataganoz kalekuetan, ez ba horratikan esaten dugu eh fenomeno honek indartzen duela eh neoextractibismo koloniala hasendiguo, ez? Da, guk behar d gure energia garbiarentzako beste herrialde batzuetan e, gaitasun ekonomiko gutxiago duten herrialde oitara joeten gera, hango materialak hartu eta guk hemen energia garbi, berriztagarri eta hori eukitzeko, ez? E, eta bueno, aipatzea ere lehenu meiderek esan du, baino ez diogu, ez diogu esankaz ezburu ikusten betianik, bueno, azkeneko urteetan askotan entzun dugu bat dela e, finitoa den e, mundu batean zezen zu dauka e, materialak infinitoak izango galera ezela jokatzeak, ez? hori da, e, petrolioa ekin, edo gasarekin edo beti entzun izan duguna, ez? zezen zu dauka balin badakigu bukatuko dela hortan e, oinarritzeak, ez? Ba, ba honek ez du e, energia berrista garbia okezu te aldaketari ikatzen. Honetan simplemente erregai fosilea dira eta eta goaz e, goaz beste mineral batzutara, baina badakigu kobrea bukatuko dela, badakigu hemen dauden mineralarra 20ko pilla bat bukatuko dira lenago edo berandu ez? Orduan, ba hori zezentu dauka txikitzeak hori guztia, badakigunean e, energia mota hori lenago edo berandu bukatuko dela. Pikkal luzatzea, ez? Como colapso energético hori, ogai urte gehiago luzatzea eta luzatzen dagoen bitartean bakatu hone natural gutxia eta eta zigortua, pues gehiago geiago areita geiago txikitza, Hori da leno esate genon alderbeskeria, ez? Eh, gero esateare bai badakigu, baina esateare bai, e, Repsolen kasuan bereziki adibidez ikusten dugu dela erraldoi fosilista eta eta eta, eta oinarrian negazionista daukan en, daukan enpresa monstruo bat, orain dat zurik eta berdea, edo garri eta berdea, irrin guesik nolatzen den, baina, bueno, e, nabarmena dela, arrebezol ez, ez dela irankortasunean ezkatu enpresa bat, eta arrebezolen e, asmo bakarra da daunea etortzearen adela dela, dela dirua akumulatzea ez. Eta gero, bueno, haipatu dugu ere, baina azpimarratzea ere, horlako e, lako hauek, erantzuten diotela bakarrik, e, behar dugun energia elektrifikatu bari, dela behar dugun energiaren partitziki bat, bai? Eta orduan, e, eh con tanto año que va de ulado la hauek es dietela eran benetan e, ondorengo urteetan ukiko degun eh erronka nagusiari dela erregai fosilen e, amaitzeari, ez? Orduan ari gera esaten eh electrifikazio egin ber dela, baina oraindik ez dago oso argi electrifikazio hori nola izango degun eta eta bueno, hori es. O planteatzen direla soluzio totala bezela, baina baina guri ez gara jarri hortan eta ereda askotan egozten diguten ez? egozten digute, ja, oin arduan zer eta bueno, gu ez gera jarri horrentxe bertan ez dakogu denborarik, eta ez gara jarri eh, errealde bezala eredu berri bat planteatzeko hortan guka oso argi edakaguna da, hau ez dela, hau ez dela bidea, eta hau nola la, denen artean gelditu inmar degula eta gero beste egite batzuk gira ekibarko direla baina hau bintzat, nahar bena da dela, badela gure hankeran tiro tiroat, ematera ez dela ez? Ehm, Esatea ere bai, en, bueno, plataforma edo herriekin menonen bultzadan agusia, azten da Aranon, batez ere Aranoren gainean erortzen delako proiektu hau bitiko asmoa. Eta aran, Aranoko jende batek benetan e, arduraz hartzen du, eta, eta azten da ekimen menen egiten informatzen, eta bar. Ondoren Aranoko jende honi batzen zaizkio ere nioz eta hoizutako jendea. Delako batez ez ere, baiara edo ibai konpartitzen duen jende bat, konturatzen delako, Es de la ara notarrentzako kaltea bakarrik kontratzen delako baitara guztian eragin duela dela ez Ondoren ere e, ikusita batez ere azkeneko planoen irudia hauek ez, nondikan saratuko dituzten kamioiak, nondikan aterako duten e, argindarra, ba, ingurutako menditatik nahiko gertu gela zen diren herri batzuk ere azten dira galdetzen, eta azten dira, pixkat, ba, e, implikazio keino batzuk egiten ez, ba, urnieta, beraztegi, ez Momenturen batean ere e, irudikatzen dugu oiartzun batekin adio oiartzunekin lo, e, lotura izango delako ere, ba. Bueno, ongo direla pixkanaka kontaktu horiek ez. Baino horrekin batera gaurren hemen gaudela aprobetatu ere eg genuen ein e, dealdi bat ere donostiar Donostiako jendeari. Donostiko jendeari batez ere kontsiratzen doko bueno, nahi gen e, Donostian lurraren defentan e, jarduteko konpromediitu dagon jendeari deialdi zuzenagin. eta bezu egin e, uste degula erantzkinen erantzukiizmiez jokatzeko momentu importantea da orain proietu txikitzai hau dator arano gaina, baina ez da arano hori bakariketak egingo dion zerbait. Ze ondoren, en, baleno kaltetan aipatu ditugu hainbat gauza ez, baina, baina berdegunen importantzia, bion, izasuna importantzia, ibai arro, osasuntzu bat okitzen importantzia hori ikutzen digu arano arrei, baina donosti arri ere bai ez. Horto ban, besterigabia bat e, erantzuk eta eta laguntza eskaera bat e, donosti handa guztiei egongo diren da jaldietan edo, edo egongo diren laguntza eskaera guztietan eskua gotatzeko Eta handikan aterako diren informazio guzti hoek bad zabaltzeko eta eta lan egiteko porque lan potentea izango du. Eta esateare bai bukazeko azkeneko asosoarkeeta bela edo, z dela protuuenekko kontaktatusuna ez dela, dela jaio tzen gure elekuan ez degulako nahi bakarrik, gure elkuan ez dugun nahi, mainen importante ha ditzego esatea da eh macro project bat ez dela aranonen ez doulana nahi, ezikita ez doulana inon ez ta horradik kan guri egiten dugu zeharo hainbat berka ekologistetan erabili izan den e, leloa ez es hemen ez inon. ba horradik kan da ipatzen dugu e, ez aran ez, inon, ez? eta eta hor hor or, gabilta lanean saiakera egiten loturuak egiten eta euskal euskadiria bizirik plataformaren baitan beste elkargi detzan eta Gurekin egun, gure, bai. sainukoak, malerrekakoak eta beste bat proiektu ere, aipatza erren ez pixkat, laguntasuna edo adirazte erren. Ai, ere bai, bai, sainu, malerreka, oionen orain igual, irakurriko zenuten ere bai, onartu dutela proiektua eta bueno, haue denak. Hmm. Eta bale, baina, bueno, pixkat, galderai e, hasiera eman baino lehen, oartxo batzuk, bai? Eh, bueno, gutalde bezela, eh, ba piskat abiatu geinan, piskat eskasieeran urduritasunekin ba pasaintza batzuk ta oinen esagutut, bale. Eh, asi orain hasia gaude lantolatzen eta ba gaurkoa bezelako saio informatiboak egiteaz gain, ba, ba piskat, e, beste beste hainbat edo abian ditugu beste alde batetik esan ere bai, ba, bueno, gu, ba, beste bueno, asko ba gertatu zaien bezala ba sorpresa moduan etorri zaigu eta ez gera inundik inorare adituak gai hauetan. Baino badaude prozesu batzuk eskatzen dituztenak ba, txosten teknikoak adibidez ez. Beraz, ba, e, e, teknikariak edo adituak direna horrelako gaietan, ba, biologian, arkeologian, ingenieritzan, inkluso ez, ba, ongetorriak direla ez, ba, pixkat deialdi hori egiten dugu nik usteetan guztiok eta ba, bueno, zabaltzen dituzet ez, ardura hori ere bai, behar hori bintzat. Eta bueno, gero beste data batzuk, martxoak amairoan handoanien e, beste aurkezpe matelengo dugu, bakien bale makizuen norbait gaurretorri etorri zini izan duna, ba bakizuen norabitali. Eh, martxoak 15ean Aranon bertan egun osoekiki taldi bat edo antolatu dugu, bira sirrenobable es dokumentala proiektatuko da Herriko Elizan. Gero e, zuzenariakin berearekin solas aldea egongo da eta ondoren ba Mendibialdi batere antolatu da. Eh, batez ere proiektuak ikutzen ditun zona E, gero pikoteo batingo dugu, e, mendi guelta eta gero, eta errira guelta aterkitisakin ba, edo, kale jirakin. Eta bukatzeko ba, bertxosaio bat egongo da. Beraz, bisikango ba, geturria zerat edenei, zabaldu gu bai, eta aliketage jo bai hobeto. Eta bueno, bukatzeko ba, esan dugu bezala sarean, sare baten barruan gaude, beste emat proiekturekin, eta lelo orokor baten nazpian ere bai edo eta bueno, deialdea egiten duzu gero bai martxako gehiabian, gazteizen, Euskal Herria bizirike kantolatu duen e, manifestazio nazionalera, e, Euskal Herria zago salgai leheloaren nazpian bai. eta eta gero horratzean e, ikusuko ezute sonia, maitxo gaten ondoan bai, itu gorkamixetak, eskurriak e, bai, tugu, em, banderolak, beraz hor ba, txere bai geldialitxo batik nahi bai zute, bai, orson Eta gero bukatzeko bagure sareak, bai, esan deten bezala, talde herri irekia gara, edo norkar dezake parte, bai, talde kintzalean, eta bai, tababesa eskeniz, bai. Talde hauetan ekintzen datak basatzen ditugu, proiektu ningunuk informazioak, eta biskat guretzat garrantzitsuak diren gaiak, ez, honekin beti erlazioa dutenak. Beraz, hemen badituzu helbide batzuk, gero banatzean badau dere bai, QR-era eta helbide batzuk, eta norbaitek behar badu zuzenean laguntzea, Aldera sartzen edo ba, gerturatu girturatu da illa gero eta hoize nikuste ja orain hitza fiskatzuena zuena ala Am es ez bai, bai, Eskatu iria. digute ez artean e, dago urumeako mendia bizirikena baita ere dago la Satorralaiaren ez kutxa bat hori da Bai, hau denare poskale izan da laguntza Berain laguntza batik, biskat antolatzen lagundu egute Eta hori, berdina, ba Holako gauzetarako, bai kartelak, bai Pegatinak, bai banderolak, bai denak ba, Dirua, biskatzen du Eta Hortan ere lagundu ezak ez zute Eta hola, zer beharrezkoa eh, Eta gero, bartxako gitabian, bai aztu zeini Eske, bartxako gitabiko Manifestazirak guk gehuke autobusa antolatuko dugu bai. aski hernanitik edo donostitik Aterako da, eta kanaletatik bidaleko dugu bai, Ordua eta non izango dan, bai seguras que aterako dira autobus baina jakin dezazuela guk ere antolatuko egula bat. Eta orain bai, hitza pizkasuena Ez En, ni, itza, igual, jo eh? bat, montón. Eh, hitz hartu baina nengo bai ngen bi gauzatxo en parte artistes la bakoitzak eh, bagoitzak ausnartu dezala eh, nondik hitz egiten duen, vale? egiten duen eta ze privilegietik hitz egiten duen. Orduan, mesedes saiatu badia itzartzeak neurtzen, itarte aldala laurrak egiten, gero espazioa bada beste be jende bati ere hitz egiteko, vale? Ere mesedez, eh, elkarren artean carnartean está vedado alego edo pues ere piskat tonoa tono, tono la sai batean eta giro la sai batean emandiaia está vedado, vale? besterik gabe en itartea ke hartuko ditugu eta momentoren batean ikusten mailan badago gehiegi bali maila da ere, segitezko gramosten edo de nalako, vale. Mikrofonoa pasatzen ibiliko dira orratzetik ustet. Bai. Okay. Ba, esan duzuena osatuz, eh, osagarri bezala, eh, kontuazeko proiektu honen tamainaz, azken informazioen arabera, lur mugimenduak, eh, Repsolen erreka proiektu horretan 2.000.000 metro kubiko lur eh planteatzen du, eh? E, Horain arte ondienak, nik esautzen ditudan abintzat izan ziren askoa, hor doka zua informazioa piskat da, etxalar, arantza, inguruan, hor milioi terdi eh, metro plantatzen zen, erakurrimendian dala beste makroprojektu batan, urumean, fondoan, malerka komuan, un milion de metros kubikos, azazeta, araban, lauroun mila metro kubiko, hemen, bi milioi zeireun benetan da, eh, orografiagatik eta eh, proiektuaren eh, onditasunagatik, aldeurtatik, E, oso proietu gogorra. Gero aipatuko nuke, ba, erna, batezera aranokoa gaina zaudetein mailan ez? Proietu nolak ipuzkoak kaltetzen duen. Ta bereziki, hernaniko udalerria, e, azpimarratuko nuke. E, proietu ninten, amabost, terrepzolen, amabost aero sorgalituetik, amar bat, Dikoaz, Hernaniko udalerriaren barnean edo bere Aranokon mugetan. Beraz, Arano da oso kaltetua ba, herriaren alturagatik eta parean gilditzen zai horoko, eta inguratuak gilditzen agero ja, Nafarroako parteak. Baina lurralde kaltetu bezala, Hernani da udalerri kaltetu nagusia. Eta alde horretatik, e, zautzen badugu hau ba, dago Kartola, Ugaldetxo, Etxola Erreka, urumean goragoazela Ugaldetxora iristen geha frontoia lehen ostatua da tokian. Ez? Eh, Aranoko aldapa baino le muga baino lehen. Eskubitara sartuta darratzean dauden, ba, bar, errekata baliara ondi, eh, oso baliara ondi bat dago, errekaldetiko oso importantea, Oso estenzoa, etxola erreka esaten zailo edo etxola berri. Eba inguru hori da, goiko parte guzti horiek lirateke e, kaltetuak ernanin. Tal dortatik nuke kunuk ere ez desu aipatu, Gipuzko altik oso importantea da. Zonalde guzti hori izendatutu dago diputazioak Gipuzkoako azpiegitura berdea osatzeko lehen ta suzunezko eremu bat bezala, e, Hau da ba, Gipuzkoako ba, diputazioaren fauna eta flora, basa fauna, florak eta itentu lurralde planak. Ba bakarri parke naturalak, babesteko besteko, ba, ezekoan, osagarritazun bat, zare, ba, sareba, sortzeko lurralde osoan, eta inzutzen, bailara hori, korredoreko logiko bezala ipatu duzu, eh, lehitzaran eta haiako e, arriertean, eta bar, ba, hor dokate plan bat, hori e, dana, e, lehentasun ezko, e, tokitzat hotzen duten, naizta, e, eta horien ere, ipatuko dugu naguro dago ere ere niozuko, Erenio Sukorantzile Arantzadirekin landa, landutako plan bat, solalde hortako basoak bernaturalizatzeko plan bat. Zentak gaur dugun Gipuzkoako parte hori ezautzen badugu itzela da, oso Mendizabala eta baso monolaborantza epinu eta eukalipto, azken urte hauetan izugarria para, pairatzen aiden eremu itzela bada. Ikus dezake eguna hondie atzean adarratzen tabar. Hori ere Nikai patuko nuke dago e, aldatik megalitoen kontua, ez, kultura aldetik eta ez, ondare bezala ba, megalitismoaren importantzia, baina baita mendioik izan zirelak Urumeako zilegin mendiak, e, Los Montes Francos del Urumea. Hain zuzen baiara hondi hori, etxola berri, etxola erreka, hoi ikizan ziren Donostia, Urnieta eta Hernaniko Komunalak, e, Donostiaren sorreraren ondoren en 1780, da historia hau de Los Montes Francos del Urumea, izan ziren Komunalak, Habe, goiko parteo kaltetu hori, mugarri batzu daude San Sebastian jartzen dula, SS eta Hernani donostia izan ziren, zu goiko parte hori den apagauko donostia izan ziren, desamortizazioan, 1970-pikun, eh, privatizatu eta Hernaniko dudalea herrera pasazien arte, eh, donostia ere izan ziren. Hoizien, komunalak eta bosteun urteko, benetan bosteun urteko arrigarriazia historia duten, burdinolekin, Gero eh, onzigintzaparala korona espainola. Ez dakizera, rondoko baso, oso oso baso ere mua aberatsa zen. Dana soilu egintzuten ba industria horiek. Gelditu zen soilu da, eta, iritsi zen, la industria papelera, hori eta hala jorzu egintzuten, ez? Eta horretik hoain nola ezautzen dugu, baina badaude, haintzutzen ere, ba, lorraldoaren balio naturalistikoa berreskuratzeko eta basua berreskuratzeko planak, eh, martxan aprobatuta, eta horren kontra, dihoa ere, egitasun gau, eta bukatzeko, eh, ipatuko nuke... Arkeologia aldetik, argi erakusten doelonek, babes badao Gipuzko aldean. Ondia, ondi mandu egin, estazio megalitikoak ordua goplano bat, eta egizik uzizak ezueez, eremu, babes eremu bat, bere inguruan, nolabait babesten tendituena megalitoak. Ez bakarri megalito bakoitza, baiz mendialdea inguratzen duen, mendialde bat esartzen duen olako azpiritu handiak diak egitea debekatu aduan. Maito, Nafarro aldean, imi chat ez dago inolako babesik eta aurreratik egin duten estudiori orain de profesional arqueológica 0 metros 9 metros se permite cualquier cosa no hai un perímetro de protección de la estación megalítica entendida como un conjunto ordun anaforaldetik aldetik itzela da da bukatzeko nola egiten dituzten gauzak, pts aipatu zue eh, plantea de sectorial goberno vasco avance año 2021 agertzen da eh andia coso eh, adarra ba, lengo ibergorren egitasmo bera eh? un macroproyecto que ocupatolatona mandoei el cordal alto no eh el pts ausen gero documento de aprobación inicial alegazio ken lo habían quitado de las zonas de localización seleccionada eh de iten dutena hoy dana kendu egintzuten. eta lurralde kaltetua ernaniko parteo guzti horretan era de aptitud baja baja con lo cual no se permite instalaciones de gran escala Orain, aprobación provisional del PTS en diciembre pasado, han cambiado todo ese territorio a aptitud media y alta sin dar ninguna explicación lo que abre las puertas a la, a la ejecución de proyectos de gran escala en ese territorio. Dame, netan, arbitraria de debate, al dorte a ti quere, Vale, besterik norbait? Galdea zuzenak izan daitezke ere ornarketaien gabe. Hor Mikelek azken esan duna pixkat arena argi gustendu du, ez? pts bera moldatzea, moldatzen dela proiektuetarara, ez? Eta ez, alrebes, eta pts provisionala den arren edo guztiz hartu gabe, baina proiektuak aurkeztu dituztela edo aurkezten ari direla eta planteatzen ari direla, ez? Horrek argi gustendu ba. Ez diren, ez dela lurraldearen beharretara egokitzen eta behar lurraldeak hartu dezaken dimentsioetara. Iskoa iguale alternativa edori alternativa, eske beraien agenda atzetik gabiltza. La asunto a una urtea ya, pasatudía, igual amabos tu urteo ya, si están vizcabate de corriente de ba desascundead, de crecimiento de dori. Cusi verdad, se ha egiten ahí, se en vez de coche, en vez de chiquizio, eta quego, ogei urteco, o sea, da baño, baño enganifaba, da, o sea. <laughs> Zuczantzuna, quego, bota, nun, gorte, nun, es que, sí, es importa. Que, es que, une eh, eskubida daukete hori e, aldatzen dute planak bueno, ba, da ez bere eskutan bereskutan gaude udun pizkatik osigar dugu esaten da hau ez dugu nai txoriak eta beste baina degu, ez dugu orolako sistema putago nahi. ez da gut irutsed da arrazoi eh, entzuten da bai eh, esaten da era batera edo bestera emango dela sanate energia iturri fosilak agortzen nahi dia unarioarekin bestein beste eta desazkundea energetikoa eman emango da. E, nik durielen hitzak hartu zitut e, anestesiekin edo anestesiari gabe. Anestesia prestatzen hasten bagea egokituko gea resilienteagoak adalizateko datorren hortara eta jarraitzen badeu e, orain bezala aurrera tasegi eta eh ba ordun markatu ba, ostilla handiagoa izango da, Artuko deuna. E, hortik bai algo eh hori da, belaunaldi berriak gaina batez ere, ez? Eta ere beste gauzatxo bat, eh Mikelenen arira fiskat, zeniteremo hiedenak egia da antropizatuta daudela. Eh, hor e, landa basoak eta daude eta bar baino nere ustez handik ibiltzen geanak eta errekan irutzen izango handik e, basa basa espazio batzuk direla, nahiko silbestreak direla, eta ekosistemak txikiak izan arren, Euskal Herria txiki da, e, ba, e, ezinbesteko garrantzia dutela. Hori pensatzen dugu. E, ekosistemak bizirik mantentzea e, importantea da, gaina, ba, azken baten, aurre egiteko, ez? E, klima aldaketari eta abar. Ez? Hori zientzifikoak, zientzilariak daude daudibuztiak horrekin. Beraz, ez es diote ikusten sentzu dirik, ekosistema txikia bat natura izorratu, eh e, transizioaren eh e, sanetan. B B bai. e, kaixo. Bueno, mi eskeren emandzuen e, azarpen guztengatik, segun bueno, hori nik aitutatu niogan, baina hola xetasune ez proiektua ta eta gero bueno, Mikeleek ge emando xetasun gellota Eh, bueno, ni horrekone ni egon nintzen vidas eh, eh, eh irreparable, irreparables o irrenovables. Irrenovables. ikusten. Eta eta izan ausnarketa berrina inune, eh? o sea, batzuk igualaituko ja zu berriz, eh. Eh seordun berak aipatuzun, eta nola bait eh proiektuabe que imposatuta daudela, eta bueno, eh nola bait e, e, ez dugula erabaki, ez dura nahi alako proiektua, eta... Baina no, baina batzutan eia, mm, bueno, hini guztete e, pe, pentsatu behar dala, ba, ba, bueno, e, e, proiektu haue daudela lotuta, ba, bueno, e, gure bizi moduarekin, e, oain transizio ekologiko horretan e, ordezkatu nahi da erregai fosil guztiak elektriztaterekin, beraz, behar dugu inoi, gerotageio behar dugu elektriztatereio, oza, diote hori da, diote hori da, pixka, ematen duna, onartzen egi ana, ez? Ematen du gaur... E, kotxe elektriko bat erostea, da lagauza, e, inguru gironan alde, eta bueno, irian ebitzeko, bueno, pitzkate, oida, e, nola baita eskatzen digutena, eta oiten dut eta ematen duzeala, e, bueno, e, iritar zintzoa, eta baina, baina gara, horren atzean, e, eredu hortan, e, edo horrekin bat egiten badugu dugu, e, eske, behar da dena. Eta horrekin lotuta, gero, pixkat, e, ikusteko pixkat alako, alako, proiektu bate, ze txikizioa da, e, ondo, azaldu duzu enbezala, e, ze, zenbat e, milioi metro kubiko dira, eta muiditu Eta horren dimensioak, non bai dala ez dakit, ulertu bai zutu ondo, Euskal Herriko ondina, 1 megabat, bai. E, eta, eta 1 megabat ez da, zer. Oza, e, orzatzu, alakoak egiteko, e, zentral termiko normal batek, edaka, mila megabat. E, Orduan behar dituzu alako amar, e, zentral bat ordezkatzeko. Eta gaur egun dazkamun zentralekin ez da nahiko. Hor e, du, baina, ba, bueno, e, pixkat, esan eduan nara, ba, ba, bueno, e, denok asun hartu behar dugula, eta lotuta ezoik esan desu nekin. E. Piskat eta eta, eta ulertzen dute, nik ere haitu behar dut zuten, baina, zin alternatiba, gara gara, du gurea bera e, erantzukizuna alternativa emateko, esetza bera ba alternatiba bat, esatea, hornean e, joan egaltu gira eta, eta, eta ez, ez Ez, hau ez da bidea, hor duen, horazen no, deno pentsatzea, zer nahi dugu, baina baina gara hori behar du mantendu, gure, gure erkidego industrializatua, ez daki zer, behar duna, buf, e, osea, energia elektrikoa baina, vamos, e, dena, hor e, duen, bapiskat, ba deno nala, e, deno nala bai, taus nartzea, e, e, zer deno geha konplitzea konetan, e, ez da esatea, ez, ez, Repsol, eta, ni, noski, e, horiekotzen nago, baina deno gea eta e, hortan sartzen bagea, eta, piskat, e, jakin behar dugula, ez, errexada esatea, ez, baina gero, e, e, ni bizin edo beti bezala, egiten ez da egizetan, eta... Bueno, eba, bau exe, mila eskeretan. Eh? Nik uste, akatsa ondietako bat da ez galdera honak egiten, ez? Eta galdera da, nahi dugu mantendu orainango bizi eredua. hori da galdera bat. Garo, balin bada, erantzuna balin bada bai, bortu nori in behar dugu, hori darki dago. Baina, galdera, galdera hori erantzono alimala ez, ezin dugu, bueno, nahi dugu edo, ezin dugu, ez? nahi dugu, nahi dugu edo, bidea ujarritxak ez dakala atera bidea undirik. Hortu galdera da hori ez, nola ingo dugu, mendik eteratzeko, eta nola ingo dugu gure kontsumoa modu oso aderazgarri batan jaisteko. Baina, galdera hori ez dago, e, proietu abekit nituzen e, bulegoen maire gainean, ez? Horrelatik anezan barzailo ez argi bat, nire ustez. aitzenda aitzenda aitzenda bai. e, horrena harira eta hitzein duzuen horrenarira eh ni ikusten dut mm gure gaine gure gainean bakarrikazbiza gure gizartearen arazo bat badela baino etzaigula espazio ematen arazo hornei irtenbidea emateko hausnarketa egiteko. Orduan nonbait, nik irakurketa bat egiten dut, hau da, eh, arazo bat gizarte aurreratua bezela, entre komilas, aurreratua, eta guk emango dizuegu konponbidea, hau da konponbidea. Eta esaten baduzue konponbide hori ez duzuela nahi, ez hau aldaketaren alde. Zaudete. Ez, orduan, hor e, trampa bat bezala ikusten dunik, eta trampa honek ez du bidea os, libre usten e, kontra egiteko. Bai, askotan e, aitu behar izan dugu edo, haituko dugu ere bai, baina ez zaudete transizioaren alde, edo, ez, edo, ez duzu erre gai fosilekin bukatu nahi, edo, ez. Eta orduan, Ba, hoxe, gautza batek ez dukentzen bestia. Ta nonbait honen senale bat, e, e, pasaizu txiki bat kontatuko dut, orain dela urte batzuk, e, Sajarako kampamentutane ondo ondoutako lagun batek, e, kontatu zidan, hango neska batek, e, galdera batek, gino mentzion, tasantzion. Ez berdak uste deskagan genelagoa potable? Ba, hau, hau, hau, Eta orduan, nire laguna gelditu zenola pentsakor, eta bai, egia da. Ez, da, esan nahi deta honekin, igual konturatu gabe, baditugula, oitxura batzuk, edo hausnarketa e, hortatikan nahiko urruti. Orduan, ikuste dut, horra e, iritsi benio leno, igual baditugula beste lan, lan batzuk egiteko, ez? Eta hauden aipatzen dut, ba, erakusteko gu ez gaudela, gaudela berrizta garrien kontra, edo, edo gu gaude berriztagarri modelo honen kontra. Hori da bakarrik eh, komentatu nahi nuena. Bai, gaixo. Bale. bat. Ba, uste dute, bai, bueno, bale, bale, ez dute espoilerra handia egin nahi, aran honbota behar baldin baduzu eberriz dokumentala, baino egia da, bi informazio nire txatozo da izan zirenak, eta uste dut merezi duela ere aipatzea, nola, ba, iruzur hau desmontatzeko ere ez, ze... E, bueno, ba, instalazioa bale, baina gero evakuazioa, energia horren evakuazioa egiteko behar diren dorre elektriko horren zare e, herraldoia antza, e, bertan agertzen den gainera e, EHUko irakasle baten esanetan koste hori e, lurraldeak e, pagatuko du. Eta ez ez da e, aurre kontu oien parte, ez? Baizik eta Enpresa hauek etorriko dira, jarriko ituzte beraien e, tramankuloak eta gero lurraldeak berak jarri beharko ditu energia hori ebakuatzeko infrastruktura eta azpiegitura guztia. Beraz, berak esaten zuen joek kaltea e, esponentziala da, ez? Ez da bakarrik e, txikizioa, naturaren txikizioa, identitatea, kultura, osea, gero pagatu egin beharko da ere lurraldetik hori, osea, energia hori kanpora eramateko. Azpigitura, beraz, hor ere, badago, beste informazio bat, eta da, energia hori ez dela berez, osea, elburua, ez da, hemen geratu da dilla, bezik eta kanpora joan da dilla, ez? Horregatik, e, zure esanak e, berrartuz, eske maten du ere e, gure enpresak eta gure Euskal Herri industrializatua ornitzeko ere planak badirela, baino ez dakit benetan, osea, azken elburua hori benetaz, benetan hori den, ez? Edo, ote den, exportazio hori eta bueno pues, sur global europeo, oza, izan den moduan ba, iparraldearen hornitzaile bilakatzeko eh, planifikazioa pues gu bilakatzen ari gara sur global horren parte eta eta hori extractivismoa pues ja eldu sai gurera Eta beste idea bat, e, bueno, usan, egia esan ez da hain deigarria baizik eta tamales oso zera, da e, mm, bilakatzen hasi dela hm modu bat, non azkenean ematen du hemen Repsol eta Endesa ezagunak e, diruditen enpresa batzuk datozela hau kudeatzera, baino hau urte batzuetan saldu eh azpi nola da e, subkontratas, no se que, no se cual, eta azkenean fondo dinamarkarren edo eroparren esku geratuko dela ustiapen hau, beraz, berriz ere hemen, osea, e, e, inolako boterrik gabe desenpoderaminto total, orduan, paradigma horretan nire galdera ere bada, ze, gero, eta puntetxo bat lenda bizi galdera botatzeko bota horretik, zen nik uste nuen E, kasu hontan proiektu honen kasuan, nola bi e, provintzia hartzen zituen, gipuzkoa tan afarroa horregatik, zegoela e, ministerioaren menpe kudeak eta. Eta ez, ez potentzia, potentzia Bia. gauza biak dira. Orduan nire galdera da, benetan ze paper jokadesak egor udal batek, udaletxe batek? Se bueno, ni beste kontu batzuengatik ere lotuta egon naiz Meatzaldea, Bizkaiko Meatzaldeako mugimendu batetara, auzo mugimendu batetara Petronorren kontra eh hainbat eta hainbat urtez ibili dena eta justu aurreko gunean, hau aipatzen, ba ministerioaren menpeko erabaki bat izango zela eta sanzian, pues acaso igual ove ze ministeriotik hainbat proiektu atzera botatzen ari dira eta egual euskal herritik, daukagun kolore, gobernuaren kolorea gatik edo, pues, e, denei baiets, baiets, baiets, ematen e, ari zaile. Orduan nire galdera hori bi hoiek dira ze zuen balorazioa zein da ministerioaren esku geratzearekin kudeaketa hau, oza antecedenteak ikusita edo pozitibo goa ote da, edo ez, eta benetan udaletxiek orduan paradigma honetan ze paper daukate, eta beraz gu ere. Eta azken azpiga aldera mm, ze nola bota duzun ere deialdia esatekoa eh, berbuz, pues, arkeologoak, eh, bueno, denen beharra dagoela txosten hauek eh, egiteko, txosten hauek benetan, osea, konsideratu egiten dira. Egin behar dira, baina mm, sana ez gero trampa mila bat daude, en plan e, deialdea bota ez txostenak aurkeztu, baina mm, ez dakit azkenan un momentoan publikatu egiten da EPEA eta eta amarreguneko EPEA geratzen da, eta orduan ez du denborarik ematen txostenak aurkezteko, ez dakit, dakit azkenean nola bizi duzuen? E, nik jausta. pasako nik bat ez pasakoietitza batez ere udalararekin kontaktuan egondialako eta badakitelako fiskat ere bai elegite aldetik eta nola doan prozesua. Bai, perdona. Fiskat zehatzago. behar da guretzako prozeso ez ezaguna dela ora indikan ez gara hortikan pasa, bai. E, azkagun datu zehatza hauek hauek etorri zaizkigu, Enonbait, induzketa arkeologiko bat egitera behartu dituztelako eta ordun baimenak, induzketa horiek egiteko baimenak eskatzeko garaian dokumentazio bat aurkeztu behar da, eta dokumentazio horren barrenean orkestu, datu hauek aurkeztu dira, eta horregatik ganez ezagutzen dugu. Baina, gero procesu, proceduran aldetikan gutxi gora bera esperientzirik bat ere ez dakagu eta kontatu digutena. Orduan, txosten horiek garrantzitsua dieno ez. Fase baten bai fase desberdina komen daude kontra egiteko asteko esan behar da e, manifestazio soziala edo ez du ematen baino baduela bere garrantzia orduan gure orain goz, gure lan handiena hori da ez. adenna ba, zabaltzea eta protesta ekintzak eta antolatzia. Gero, sart, gero badago beste fase bat, gure taldearen, ba, gure emogimendu barrenian, badaude tal, talde desberdinak eta o, guain, igual Ramonek nika baino gehio jakingo du, e, elegite talde bat badago, baino egia da, ba, e, elegite horiek sartzeko momentua etzaigula iritsi, zeren eta hortarako e, publikatu behar da ofizialki, bai? Proiektua proiektu ondiena, ez da ofizialki horain indikan atera. Orduan, e, guretzako ere, e, sufritzeko esperintzi bat izango da. Hori alde batetik eta eta beste galdera, hauen astu galdera indezun. Ha, udalek, bai, bueno, ba, puf, a ber, e... Udalak eskuak erabat lotuta ez dazka, baina margen gutxi. Guk, aranotikan, suerte ondila izan dugu, herriko udaletxeak e, erabateko... Mm, posizio garbila du esezkoa eta orduan gurekin seitzun sartu zen kontaktuan eta bukalde hortatikan informazioa jasotzeko momentuan eta inungo eragozpenik ez dugu izan eta zerbaitzen berri da hoenian, ba orduan baita eta beraiek ere lanian ari dira e, ba alduten neinean oso udal txikia da Eta alduten inean, ba, ba, kontra egiteko. E, Badakite nola herriaren iraupena pixka bat, zentzu batean, honen menpeda hola. Orduan, ba, ba oizet. Beno, e, hau da proiekto bat, makor proiekto bat, erri alde erri dezberdinak hartzen dituena, e, ere niozu edal ja ere bai kontran dago, eta oa ingoz ezin, ezin dugu esan, Ernanikoa eta guizutokoa kontran daudenik. Bai, hor ez dute erakutsi e, posizio garbi bat eta nahiko kontra dijua hori. Bai, zeren eta e, badagoele fase bat elegeiteak egiteko non udal, udal etxetatika nindaitezke. E, publikatu baino lehenago prozeso luzea da, publikatu arte prozeso oso luzea da. E, dokumentazio aldetikan gainditu behar dituzte minimo batzuk eta or, es, eskatu behar dituzte baigual baimenak eta bar, eta bueno, e, zentzu batean e, udal, udaletxen eskuetan dago, baino esan beharra dago hemen e, Euskadin e, tapia legeari esker ba, autonomia asko galdu dutela udaletxek eta nafarroan bestein-beste gertatzen da, orduan ez dakit oain zehaz, eta zumbatzuk igual gehiago emango ditugu. Ramone, zubak izugu. Nik, eh, nik elegitei buruz itzein dezaket, orgurak azpitalde bat sortu dugu, ba, elegite horiek prestatzen azteko. Ondare arkeologikoari buruz, bionistasin abri buruz, eta bar. E, gertatzen da, e, elegite horiek behar dutela beti, e, batez ere teknikoak direnean, E, ba, soporte tekniko bat. Eta gure aldetik, momentu honetan, ailean ada ba, baina fargobernuai, baina egipuzkoako diputazioai, ba, datuak eskatzen ez. Lehenagotik, edo entregatu izan ditun datuak, eskatzen. Dakigu, behartuta daudela ematera. Baina badakigu baita ere ez daizenbat aldizko behar dela atea. E, hori gaitzi bersaraguen bertan kontauzun lehengoan ez. Informazio hori jakin euki badute, baino ez dutea askatzen. Eta prozesu hortan gaude. Horreatik lehen deia, pixkate eiten zen, ba, ba hemen ezautza teknikoa ditun jendea edo, ba, ba telefonoak horrik usitu zute eta parte hartu nahi bat zuen, ba, ongit horri guri lan hortan laguntzeko. Eh? Gero dago, elegite popularra esaten dana, elegite orokor bat ateako deu, eta saiatuko gara sinadura biltzen, aldan gehienak, eta horiek guztik, ba, Espainiko delegazioan aurkezteko ba, ba, beste kitalditxo bat ingo deu, Egunat tokatzen danean, orain ez gaude fase hortan, orain goz haiga informazioa biltzen, eta gure txostenak ba, osatzen, saiatzen. Ez. Hort, hortan. Eta Bi arrazoiak daude, nola baloratzen da, hakin ba, e, izan dugu zorrotzagoak diala madrilen batez ere e, inguru, giro, impaktoari buruz. Mikelai da eskualtxatzen, seguro badula horren aldetik zerbait esateko. Ah, eta. Eta kitxo, beste, e, aibat, horratx. Ba igual, em, elegiteak eh, nonbait iristen denean ja, eh, publikatzen denean eta ordun ja sartzen da, esan diguten ez, borroka ba, gorro, fuertia ez, orduan eh, elegiteak sartzeko momentuan, elegite horiek eh, nonbait eh, ez, ez dute edozin, edozin txosten ez du bali jo orreskatzen dute ja informe perizialak eta bar, ez? Orduan orregatikan eta jakin behar da bakarren batek asmoa baldin badu bere ezagutza edo emateko usteko, ba, e, kon, esan digutenez, ez, e, gero igual tokatzen da defenditzera joatia, ez? Eta orduan, eh, pre, e, presencialki igual e, demagon batek egiten duela informe perizial bat, e, txosten baten inguruan, e, abifaunana, e, abifau edo eh igual tokatzen zaio gero gero hori defenditzea bai eta bakarrik egin sinatuta ya orduan baina hau dena da fiska kontatu osea esperientzi gabeko kontzeatia dira bai ni fiska itza seni beste en, udalen paperearen kontuarekin nik ere ustez eh, esan berra dagola egia da tapian legeak ez pos pues, interese... Interesor gora izinatzen ditu, ta, arduin, eskumen gabe gatzeza, izan daiteke, baina egia da ere udalerri batek prozesua gaskartzeko ez dela, moteltzeko ere, e, pauso batzuk eta jarreratzeko kitzakela ez, eta hori Esperientzia handia daukagu euskoderriko historia zabala da, eta beste e, makroporitu batzuen e, historian ikusi ditugu, eh? adibidez HTN kontrako borrokan ikusi dugu udalerri batek aldeko joera badu, eta beste batek kontrako joera badu, ba, bueno, procedimentuak e, oso diferentea direla batean bestean, eta adibidez e, HTN kontrako adibidea oso argia da, da hemen e, e, astigarra gata lezortean erekiko diren, e, e, erekitzeko plana daukaten e, e, bueno, tuneloiek eta e, egiten dituzte nola dizin dira, zun dea, bueno, zuloat, zuloatzeko, bai, horiek itirako gana dibidez, enpresek ez dituzte legeak irrespetatzen. Egiten dituzte e, ilegalki juten dira terreno partikular batean, esan gabe, saratzen duten makina eta azten dira txikitzen, eta azkotan udalari, udalari ez da terrenoko ari abixutu gabe. Tarbaen horroso diferentea da, ulak zeharrera daukan. Eta horretik aneretzako, dibidez, importantea da, baxo jemik izazen zuna ez. E, usatuko hitz daukik jakita hernanik adibidez garrera dukan horrekiko, zen kontrakotesun irmo bat adirazten balin badezu triki maio pila bat e, erabiltzea badago e, hortan iteko, ez? Erdoan, egia da eskumen agorago dela, bai, baina egia da ere gauzabatu kintetizkela, eta egia da ere importantea dela oza, udalerrietan zentratza da ondo, baina kasike igual neri importantea garritzen zaitu udalerri bakoitzeko hitzeko herritarrengan, ez? Eta, eta ustez kasu ontan adibidez hernaniko udala ere hartuko duela pozizio bat edo beste, ikusten bali madu inguruan zede esaten den. Eta usteet horri importante dela, herrenani batean adibidez, e, bueno, pues, e, kalean mesua begon da dira, eta presioa senditu ezatela, aurkako bat adirazteko, ez? Azpitinga hartatu duen bezala. Nahi? Hey. Ez, niretzat pixkaet, eh, Juan Jok plantatu duen goza batei, ez, eh, gure bizi modua, plantatzea, tatata. Ta, ta. Ni usteet, eh, hori, Bizitzaren arlo, edo aspektu, edo zein borrokati planteatzeko gauza dela. Te ikusten dut, tema hau plantatzen denean, hau bereziki berrizte, makro berrizteagarrien aurkako borroka, Galdera edo planta hori e, itzultzen zaigula, baina in modu interesatu batean. Zergatik hau eza plantatzen culinarieiren e, aurkako borrokan, edo altza hogeita baten, e, guztiza dos irigintza plan erraldoiren aurkako borrokan, edo San Bartolome, Muñoako Zentro Komercialen aurkako borrokan, zatik ez da bai da, edo metroen aurkako borrokan, zertiko egiteatik ez da gure bai, baina ez gure bizi modua, dana kolaboratzen dugu, dana geha konplizeak, e, ulertzen. Noski, eh, hori da beti euki behar duguna gogoan, eh, konplizia garela, zentzu horretan. Ezen ez dut, hori kuestionatu behar dugula gure bizi modua. Baina nix, modu interesatuan, ustedet eh, itzultzen zaiola mugimendu huei, nabezu, eh, koestio hori. Gero, eh, handi plantatuengo zabat, A ver, eh línea de evacuación, a ver eh, empresa coordintzen duenez, gausa bada la línea de evacuación del proyecto, por ejemplo, caso Ontan Arcal eraño bat km, hori enpresak koordinatzen du, e propio promotor. Me da, que con todo el sistema eléctrico Y todas estas operaciones de centrales eólicas fotovoltaicas o en baterías nuevo negocio de las de almacenamiento y tal gordo algún gozarre eléctricollada es due maten es due maten etún le están denegando por ejemplo en estos casos un montón de permisos de conexión a, a promotores eólicos porque no hay, hay una saturación de la red existente tardún para el año 2030 el gobierno español ya está planteando un plan de decenas de miles de millones de euros eh, para reportar nuevos tendidos de alta tensión nuevas subests guretze du, aumentar terriblemente todo el sistema eléctrico pa poder absorber toda, toda esta historia. Eta hori bai, va a cargo del contribuyente. Ese macroplan bai. Ta un da con la última. Neu Hau da, makro, transizio energetiko, baino korporatiboa, esaten da. E? La transizio energetika korporatiba, vinculada aizas rande redes, ato eze sistema elektriko, gure zen ez eta horren barruan txertatzen da, makroproituan oinarritutako ez, e, transizio eredu hau. E? Da, ma, eta, enpresa hon dien eta sistema elektriko guzti hori. Beste gauza bada be, eta errotik berezi beharko genuke, herrietan, Ez? Eta sortzen diren ekimen autogestio do, e, energia lokalagoa, komunitariooki, e, eskuratzeko autosuficientzia maila hundi gau bat, aranon bertan, hasiera moitzen hasi zinetena, kargia eta alde hau zedet, zi, sortu zinetela, ba, komunidad energetiko bat, zaintzuzen sortzeko asmoarik dala hiru urte, zain dut guztiz bereizi ezi behar dira. E, gauz, ekimen horrelakoak, direla errikoi ekologikoak... Beste escala bateko es Berriz San Ríos, Banyori, escala local comunitaria, de estos macro y todo este macrosistema. Gusti se veréis invertirla. Me enbalago Me enbalago Me enbalago Me enbalago Me enbalago Me enbalago Bueno, baitu, nik ikusten detemen, bakarrik negozio, negozio, negozio, negozio. Besterik ez detek ikusten. Ni ekologia, ni noekologia. Horregatik, nik esanunke, makroeloliko ez es, eta mikroeloliko ez eta ez du nahi eser. Hasi deklar, oza, sea, argi eta garbi. Dana da, negozio. Atzo, bidaze renovablesa ikustakoa, bapentzatuet. Hago da, negozio ja berrogi urte pasata, pentsatuta dago eta ahor daude eta hau bukatzen denean este negoziok eh? lortuko dute zerbait igual gutxi bain dute baino gutxigo gero beste negoz, beste, beste zerbaitateako da adimen artifiziala edo da taquiseda da quisir eta horrelagoaz eta nik ustez borrokatu biharda al fondo del asunto epizkata eh? al fondo Horregatik, ni pentsatu dut, igual erosiko dut, uremako, urmeako mendietan emakre, pentsatu gero, ez. Nik urmeako mendietan makrolerikoz eta mikrolerikoz eta ez du nahi, ez zer behar dut, denborazko urte batzuk, hogei edoztak izen bat, hau pentsatzeko, hori jakitzeko, eta gero, ikusiko dugu, zer behar dugu eta zer nahi dugu. Eta ze gizarte behar dugu hori egiteko. Dugu, gure kapitalismoarekin, ez dugu, asko lortuko. Una miardita por aquí, beste por aia. Beste erik ez. Mm -hmm. Es asko? <gülüyor> Eskerrik asko egiten ari zaren lan ederra gatik, eta ba, nik bakarrik geitu nahi nuen bat horta hitz egiten ez dalako, baina niretzako oso importantea da. Eta, ni pesatzen dut, bueno, esan zuen bezala, hau de kolonizazio, utxadela. Historian zehar mendetan egin den des, eh, desamortizazioa. Ze, eh, manduegi, o ezagutzen ditudan bueno, eh, terrenoak, komunala dira. Hortaz ez daitz egiten, baina komunala berez, badauka, bere logika, eta bere bizitza filosofia. Komunalak Ekiditzen du geiegi pilatzea, osea, lurra denontzak daude eta nola banatu behardan uh -huh. es bada la tierra para quien la trabaja. Eta eremu hori Abel Sain eremua da, es? Eta badu ba legalitate bat. E, ezin da saldu, ezin da embargatu, ez du preskribitzen eta bizilagunek eta es udalak Gaizki, e, e, udalako deatzen du, egiten du, e, loten banak eta koordinazioa eta horrela. Baina, bizilagunek dira, komunalen usufruktuariok, ez jabeak, ez dut esango, horregatik, ez dago jabetza bat. Orduan, bukatzen da, benetan, modelo antropologiko batekin. Eta e, gainet pasatzen dute, baina ez gara kosiente horrekin. E, ondare e, induzketa orkeologika eta ez da, baina hau da, o, ondore antropologikoa, sociologikoa. E, oso garrantzitsu dena. Nik legalki hortik ez da gina nola mantendu nahi den, hortik nola defendatu nahi den. Baina da, ose, la tierra amalurra da. Eta e, Hanaria bai nekasaritza eta abeltzantzatik ateratzen da. Gu korrikago askorrikago askorrikago baina dirua ez, de, ez dugu joango. hori bueno, pues, hori haportatu ni une makari. Eskerik asko. Ondo. Eskerik asko. Norbait badauka eskua hortikan? Ah, bai, bai. galdera oso oso herria talaurra gainera. E, suposatzen dut neurtu duzuela, ze distantzia dago kok, kokapen horietatikan e, ondarri aeroportura. Zeta kontutan harturik eskeltzuko kasuetan, e, nolabait, e, asmo hori edo bo, proiektu hori atzera bota dutela e, zorrezakeen dezakeen kaltengatik, uste dut e, hori kilometrotako distantzia dala nolabait kontemplatzen dana, ba, ahojo, nemalku bero, nik uste dut hor distantzia antzekoa edo berbere agon daitekela. Beraz ez dakit, nortu duzuen, kontutan hartu duzuen eh, asuntori. Ba, juri da, gai bat, hortxe dauka la... Eh, eh, gordeta. Gordeta. Eh, Badak egite hori ez dago, guri egitea, baizik eta aesak egin behar du, ofizioz egiten du, egite bada. Baño ahora 90 TV sartzen da horre e, kuña bat, baina uste Mikelek hor jarria dula, plano bat. Uste planotxo bat jarria dula eta zerbidumbre e, aeronautika, maniobrak, e, Madridik eta Barcelonatik datozen egazkinak hortxe iteguen. Baliteke hortik zerbait etortzea gure alde edo beraiekuña aldatzea edo ez dakit. Hor gauza hundik ez dakigu. Bai, eskeltzuko hori joantzela. Horti joan txela, eta ofizioz egiten dula, ale da begiratu txosten berduela esak, eta ez bada bere parametrotan sartzen, ba, esperantza du dugu horrekin, baino baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina Eske rik asko egin duzuen lanagatik eta nire galdera hau da Elektrizitatea pasatzen denean kobretik gatzen da pila. Ordun, esaten dute, kol, eh, pasatzen duena hoberena eta gatzen ez duena da urra. Oro. Ordun, edukiko ba kobre ordez urrea. Ba ez genuke hainbeste eolikak erabili behar, zer enez genuke hainbeste galduko. Hau da, zaitzen ari gara elektri elektrizitatea erabiltzen, sukaldean e, erabiltzen degun e, pote bat, baina suri e, zuratuta. Hor mm. du nura e, asko bota behar deguk, pizkat e, lortzeko eratzeko edo erateko edo dena delakoa. Mm. Ordun du, e, agian aurkitzen ez, bada hurra, beste bat, e, be, erabiltzen deguna, ez degun e, alternatiba bat, ja ez dugu hainbeste e, sortu behar horrela. Eta gero, beste galdera bat, zer gatik ez dugu gure etxetan jartzenari, zer gatik ez dira promozio natzenari goiko teiatutan landareak? Zergatik ez dira goikoan erabi, balkoietan erabiltzen e, energia bakoitzarako, justo etzerarako, mobietarako, e, elektrodomestikoak izango dira telebista erabiltzen deguna, no? No es venga bai, eh e, otzarako, está, beharra da. E, hau da Zenbat benetan erabiltzen dugu guk bizak gizokiok lan egin gabe. Eh? Hau da, gero ja maki, e, zea enpresak beharko gute, hemen erabiltzen ari gara energi, energia, ez da. Orduan, bueno, e, galtzen dena, kondutorean gatik, galtzen deguna, ez dugu sortzen guk geuk? Ulertzen? Mm -hmm. Akian ez dugu beharko ja hainbeste goza. Eta gero... Esalten badigute, bakarrik, amabos minututan daukagula mugitzea, hemendik ez daki noiz? Ba, ez, ez gara mugituko, ez da? Edo bizikletaz, edo, edo oinez, orduan, zertarako enbeste energia ez badigute uste mugitzen, ez badigute... Ez dakit, ez dakit, galderak dira, bakarrik. Ba, bueno... Ni eta horrean gu ezgera dituak e, gai hauetan, eta orduan ez dakitzer erantzun gudizuan, urrearen erabila egitzen, suposatzen dut garezti edalako ez dela egiten, de baina... Baina, bueno, perkozaren badalitzateke urreak espropiatzea, baina, bueno, bestegoen batean itzien zakegu, zaila, ez pixat konplijatua. Hau da, akortoetan esan esa nahi zena da holako e, orrelako e, aterabide teknikoetan ez osea ezgera adituak ez eta ezgera jarri hortan, ez. Baina bai Navarmena dela da ta zuri zentzen duzun ados nago. nabarmena dela gaur egun egiten deguna gaur egungoa da derrota bat, e, da zentsugabekeri bat eta da, ez? Eta da alderbeskeri bat, ez? Garraioa da oso adibide onar, ez? Zenbat mugitzen geran ezertako, ez, ez? Eta da justamente gukorreatik esaten genuen le lengo argudioetan esaten genuen Hemendik asteak ez dakala zentzurik, ez? Zene, Hemendik asteak e, erantzuten dio gure bizimodua jarraitzeko, ez? Den bezalakoa izaten jarraitzeko logika bati. Eta justa hori da guk egin nahi. Proposamena piskaturtu dihoa, ez? ez iztugu garatu, baina guk esan nahi genu nahi hori izan. Hain beste leku daude azteko, e, guk egiten dugun derrotxe hori e, mugatzeko eta eta beste alde batera begira jartzeko eta eta hortan jarri garko nuke gure indarre, ez? Pentsatzen, bera esaten zenun, ez? Dagoen derrotxe guzti hori nol jarri beharrean pentsatzen, aber nundik aterako dugun behar dugun argindarrori eta... bai, e, teknikokia proposamen konkretuak, ez zerrenan ezute kompartitu ez, bon, ni, ni bakarrik nire. esan e, bai, e, urrearen kontuarekin eta materialen kontuarekin, e, benetan bilatzen duten hori, baldin bada erregai fosilak alde bat erauztea elektrifikazio bat egin bardarenago ez bakarrik makroprojektuak eraikiz baizik eta industriaan elektrifikazio bat kotxean elektrifikazio bat, eta hortarakorea bai behar da materiala, ez dira bakarrik Aire sortzeko beraz, behar den material kantitatea hori da izugarria. Ez bakarrik behar gure behar hori osatzeko bakarri, baizik eta ere bai fosil energia fosil hori benetan eraldatzeko aldatzeko erregatik dagor ere bai arazo bat, elektrifikazio bat behar dela. Eta horrek ere bai arazoa sortzen dula, materialak esan dengo bezela urriak direlako eta kantitate dizugarrean berdinelako. Tori, San Mikel, eh, teknikoago zein dizuten, posible bati eh, erantzutea baina del bucarela baten rapina bat dela hau. Ez da, dena ez? Denalesotza ez dago ikusten nondik atera dirua mandiguete ontako, pues bor, botako dugu ta txikituko dugu, horregatik iriten guri importantea dela, hau gelditzea. Ez da planifikazio santurik, da katastrofe horren cuidaketa hobetzeko bat. Hori da. Bai, gero aipatzen da kontutxo bat. Ordezkatzea, ez? Erregai fosilak, eh, berriztagarrengatik ordezkatzea, baina hori izan gertatu ikatzakin eta ez da gertatzen ari orain. Eta baina arte eramanden mundu mailan e, berriztagarrien zabalkundiarekin erregai fosilak eta horretzen orretzen dira. Ordun hor eztaiku, ez? Ordezkatu ordezkatu ez, ordez katu, ordez katu ez da izen bateraino eiten ari eran. Eta berriro no, galdera hori da, ordezkatu behar dira maila berdinen? Ori kontuarekin, ez, piskat. Eh, jo hemen benderak. Ez, Nikleno Mikel le aipatu duen bezela gu ez gara jantziak, baina bai esan nahi jende jantzia badao badagoela, zientifikoak eta nonbait gu jantziak izatea igual alperri geziango litzakes ez eta hoiei kasoik hetzaile egiten bat ere. Orduan jantzia izatea ez eh Nik sergutziki e, ta aipatu duzun ari buruz, baina adibidez urrea baiegia da E, konduktore bezala kobria baino beha dela, orko e, konduktorek badute ezaugarri e, bat e, konduktibida deitzen dena edo, e, materialan propio ezaugarri bat bada eta kobriaren auker txarraua da, urrearena baino, baina soluzionatzen dute, tensiloa iotzen pila bat. Adibidez, e, hemen kasuan, E aerosorgal joje ekoizten egoi, dute e, potentzia formato baten 3000 3000 voltiotan e, pentsatu behar dugu etxiatan dakaguna dira 220 voltio. Ordun hor sortzen dute energia 3000 voltiotan eta gero bertan 30, ez? 30.000 barkatu. Bai. E, eta hor bertan azpilestazio bat erekiko dute. Eta hori jotzen dute ehunda hogeita ma bi kilo voltora ordun ehunda hogeita mavi mila volttira. Bai ordun da ohi da go tensioia tensioa. tensioa. Horre ez saiezten du galdera batzuk. Baina egia da kontrasan bat badagoela gelegi jakin gabe, Baldin badakigu ja gutxi dakiguneak baldin badakigu e, sarean bertan garraio horretan energia kopuru bat galtzen dela zergatik proietatzen dituzte kilometroak eta kilometroak Zergatik ez dute planteatzen beste eredu bat non energia bertan sortu eta bertan kontsumitzen dena baño badakite, osea badakiteni kasorik ezbasaie egiten pentsa guri, ez? Hoixa esanaino Barki dago, es? Barkatu no? azkeneko kontutsoa. Eh, kasoik eitzai egiten gaina kriminalizatu itendia. Eh? Pues... Nope. Vale, bueno, e... e ez. Sentifico. beste 20 minutu azkago, ez. Okerrez banago behatziak arte dago gela, baina batekin norbaitik naidu zerbe gehiago aipatu edo bestela hemente utzi zakego norbaitek aurnarketan bat, galderaen bat. Haut. Data azalera erabiltzen dute mekanismoa, zorraren mekanismoa de, da. Mhm. Ze hori ordineria, girota Azkenean hori aspaldia izan ez, eh, ke independentzia eta me debes tanto. Eta patzen eta kapitala guen gu ere ja hor barruan sartu geha. Ea dena geha, indute dena merkantzia, eskubidea dena, ibo, aterpea eskubidea izango litzake, kotxea ez, eta igala e, esaten, gendunezaten, bueno, zer dian guretzako eskubideak, minimoak zer bizitzeko eta gero hortik adorera esan. No, zer da, azken negozio bat da, etxe bizitza, eta merkantzia bat, eta gugea azkenean, bueno, unos tontoske daukazu patzeko, eta da, espalimagozu, eskubidik ezta gezu, direo alimagozu, askatezunagozu, hau bestea, zehaz, oiz zer da. Eta hor tenak, txota hude hor, tenak sardu, kati horretan sardutak eta hei, nahikoa da, Nau, zer da. Ur, urte batzu dauzkeagunak, ditu, lor, udetan, ez ditu, kakau detan ez, kakaita egen duen, ximorren ganea, bazerritan da, zeitezan, ximorren gaina bombila batek, berrogei, Berroi batio go bombilla gizate zian 60koa ta gehioz, echeen birota, eh, euske handa o ya, afalduta o ya, su episu, zera, eurre gainda. Ez, ordun, hau, esagerazio bada, esagerazio. Agena badu, eh, oni irabiltzen dute askotan, askotan esaten da, zen nahi zute, eta kandelakin zatu. Hori, eh, Asunto da ez dela orraño iritsi beharik agian ez dakigu aurrastea. Bueno, ba baina baina baina eh, Bain, uheira au, au, zeu ke auk garrunon daukeguna, ondobanatu ezkio. Nik beti ez Nik sozialemonahi debake zetan dago. La aporto de Angustia ordaintzeko bueltan emateko. Eta geu estan duzu tierra gara da eske besterriag, garbi zamerdeu Kongo garrunen, e, garrunen e, nia azaleratzen ai da. Hau miseria, hau dena gaigea gerra puta eta ba, kio dirego jo eta turnut amarr mila milioi ezea armak eosteko o sea, perro zantzezek Boro bildu nahi elmasu zero interventzioa sí. ego albestean robaitea paspari deneo zerro egea eh, gara izan komentatu horti es que, pizka jogar gomentula zer nahi dugu <susurra> eh, daitxe komuna lak egin da bueno ba, eh, beran zer eh, jan nahi dugu aurru-aur da jendea hortako daitxe bizitzak ez dago gau beharrik ez dago zenba gauz Eh, etxe bakuitzian, nerea data, nerea, ta propieta, mm -hmm. lehen honi jabe esan da baina usufrut lan, guzde guzamea propietario, au, komunak emertu. Seminarion alek esten zen, eh? dena komunan da, kartzelan egu, bai, komunak. Bale, mm. mm. askoz eficienta ergoak. Eh, norbaitek, Mikel ikustaitu, baten batek gehiago parte arteko zerbait, zerkan komentatzeko? ez? txen, bai. momentu bat, txen, momentu bat, es... bai, bai, txen, ja, berak ez du bizitzen noan dikta, igual, zuko dio gota arte bat, bai, bai. bai. bai. Bueno, nik ezagutzen dut, a ber, oizen, dekogu, izan ziren lehengo, eh, hori, esentra leholikoak edo, ez? Eh? Elgea uste dut, bai? Elgea eta oiz, eta bueno, oiz mendiza, da, deia dar mendiza da, bozineroa, historia, kultura, pf, nortasuna, pf, edana, eta bueno, zuz, zuntzito ebien, duela ja, hori, hori gorte pasatzoa. Andagozenak netzakoni ezin nazi, ikalotu iten naz, joaten naizenean oitzera, bueno, ezin nazi bilio ebren e, artien, da direz berrogei damar metro. Hmm. Pentzeu, pentzeu. O da, joan dira, dimensiño batzuetara, baina zer pasetan da, zin da arrazoia. Hori askotan komentadugu, bueno, bagabizori atxe bizirik endala, eta nik izaten eban izango da, benetan optimizatzeko tope, tope, tope produziñoe. Eh? Eta esaten ustien, ez, hori da, ez eukiteko e, leia, ez eukiteko kontragingo dauen beste enpresarik bakarrik erraldoienak, zuja, igual jakingo zu, e, bere bai, m, Mikel, edo, bai, bueno, e, o sea, esan edo da kolosalismo bat eta eredu bat, bueno, gainditzen duela, petronor, petronor, bai, e, ipotrola, ipotrolaren dorrea bilbon, Hori da. Ori dizagoa da. Hori baño dizagoa ya. No era golyes, eredo regas, eh? da. Orduan, bueno, beste nah, barik, eh? Bai, eskarikazko. Mikel Naibal Imazur. Bai. Bai. Ni zerro, talego dere cinea, metalito tiro, sorreiterativo hori sortan. Eredua da, eredua, kulturatzen da ezko kapena. Lezko kapena oso importante dela ohesamuratua bihartzen. Un eredu makro, makro eredua. Orain benetan proposamen alternatiboak, sistema energetikoa beste modu batean antolatzeko proposamena bat iha daude. Komunitarioak, eh, que supone un menor consumo de energía, por supuesto. Eh, más, eh, comunitaria más auto gestionada porque técnica, tecnología ore ematen eh, ditu aukera diferenteak. Y la gran industria está imponiendo su modelo. Ahora las, eh, por ejemplo, la estrategia de eh, transición energética 2050 en presentada por Asensio en el año 2021, Idaputxeko komentatzen dizuet, ¿es? Por ejemplo, el auto eléctrico ha se de osabatuak ni dago bate a dos, pero habla de un modelo para Ikusua basado que tiene que ser basado en pequeña escala, descartando la gran escala claramente. que Es la cogeneración, ¿no? eta hitz egiten ditu konceptu, osunti esante batutaz, hori mitzera ere proposan eta balau de eral batzaileak, transforma batzaileak, nire uskizton indarra ematen digutela ere bai. Eta, zerti orta, zelantzai hau zen zen nena, ni mikroerónika, ni mikroerónika, Josi, da meki propostas eraterikas, alternaturas transformadoras de modelo, uste dut, indarra ematen digutela, que interesanteak izan behitzezkela. Zelantzai ematen ditele, Baina, Baina, Baina, Eta autartida Mañamorite, de... bueno, santa, somadoras eh? Realmente no, el 20% de participación En el negocio de Redstone Que están pretendiendo a un negocio Por ejemplo, la ley de transición energética La ley de transición energética aprobada por todos partidos Plantea un mínimo de 20% Que tiene que ofrecer a las empresas y fines De acordar para ¿Sí? la empresa dentro de su modelo Lo 20% es como traigo la OTEP O sea, porque la OTEP Antes también es el ofrecio en 15% De las grandes empresas occidentales Miguel, este Iztan jodan mesetez, dale? Bukatzan. Meioz model, Baina, baina. Baina, baina. Onda. Ba, nahi e, itxiera bat egin, simplemente gogorara zikoitugu berriro da data eta ez, ekitaldi sanguratxo batzuk eta prinzipioz bukatzeko guneekin, vale. bai. Berre, bai, ba, bueno, anik berri. Bai. Bueno, Lenosa de Berdiña, Renovables eta Egon guztiko ekitalde hau, bai, eta martxoak 22an ba, bai. Horrerari deialdia egiten dugu eta iretzeko saizu informazioa ba, autobusaren imuruan. Eta larun bata da martxoak bai, bai. Eta hortxe hemen utziko esker berriro etorri zatenen zatenai, ta, Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí llegó la, la charla y la ronda de, de preguntas. Y, y bueno, ahora sí quiero leeros pues esta esta hojita de mano que repartieron a las gentes que acudimos a esta charleta de Lumeako Mendiak Vissiri. Eh, la hoja, la hoja de mano nos dice, Euskal Herria es Dago Salgay. El 22 de marzo haremos una manifestación nacional en Gasteiz para reivindicar que Euskal Herria no está en venta. Conscientes de la gravedad de la situación, el objetivo de la manifestación es unir fuerzas y difundir estas reivindicaciones a los cuatro vientos. Una, por un lado, queremos señalar a los grandes empresarios que quieren aprovecharse de las partidas económicas provenientes de Europa que nos han endeudado a todos los ciudadanos. Estas empresas son las que van a privatizar y a hacer negocio de los alimentos, la energía y los recursos naturales. 2. Por otro lado, consideramos imprescindible señalar el papel que están jugando las principales instituciones de Europa, Francia, España, Navarra y la CAF. Estos son, en definitiva, los agentes políticos ...que anteponen los beneficios empresariales al bienestar de la ciudadanía. Un claro ejemplo de ello es el nuevo Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables de la CAP que está a punto de aprobarse. Se trata de una organización territorial que va a efectuarse sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía y en beneficio de las empresas. Desde Euskal Herria-Visiric exigimos su anulación. 3. Además de ello, más allá de las falsas promesas del capitalismo verde, reivindicamos la necesidad de dar una salida al desastre ecológico que vivimos en la actualidad. Para ello, consideramos imprescindible superar el actual modelo económico. Debemos construir un modelo en el que la riqueza producida se distribuya equitativamente y una formación social que se organice dentro de los límites biofísicos de la naturaleza. Cuatro, por último, no podemos olvidar la criminalización que se está dando en torno a la defensa de la tierra. En un momento en el que aumenta la persecución contra aquellos que luchamos contra los intereses de unos pocos... ...y por la defensa de la tierra, tenemos que decirles claramente que nos tendrán enfrente, no a la criminalización. En este contexto, desde Euskal Herria-Visiri, de queremos subrayar la importancia de la lucha por la defensa de la tierra... Y te invitamos a participar en la manifestación nacional que se celebrará el 22 de marzo en Gasteiz. 22 de marzo, Gasteiz, Plaza Bilbao, 6 de la tarde. Firmado desde Lugaren Defensak Euskal Herriak Visirik. Pues bien, esta era la hojita y con esto pues también nos despedimos desde Charletas y...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 Sinchilic y Ratia 100.0 en la FM Sinchilic.net En las redes Onda Libre Radio Libre